вже не попускає їй, як раніше. кілька разів бачила, як вона виходила заплаканою з його кабінету. Бач інших любить намовляти, а коли їй зробили зауваження, то відразу сльози. А може директор і не казав їй нічого? Може в неї вдома якісь неприємності? Хто знає? Ой, якби вдома, то вона усім в інституті вуха протуркала б, а коли директор, то соромить. Коли це було? Що саме? Коли, питаю, ви бачили Жанну Іванівну заплаканою? Не пам'ятаєте часом? Чому не пам'ятаю? Пам'ятаю. Перший раз, як у нас проводили першотравневий вогник. Гарно тоді було. З філармонії запросили кількох артистів, а Слава з Модестом. Наших працівників зображали. Дуже смішно. Їм усі довго аплодували. Я тоді на хвилинку Забігла в приймальню, щоб забрати сумку та плащ, коли, бачу, виходить з директорового кабінету Жани Іванівна, уже одягнута, а очі сльози. Мене навіть не глянула, до побачення не сказала, пішла геть. Я тоді заглянула до кабінету, щоб, як директор уже пішов загасити світло, але Григорій Антонович ще сидів у кабінеті. Я й здогадалася, що він, мабуть, Жанні Іванівні щось таке сказав, вона розрумсувалася. А ще коли? А ще? Ось недавно, у червні. Вирішили провести в інституті молодіжний вечір відпочинку. Ну, непередодні, Слава Нефьодов попросив мене принести диски, щоб переписати на МАХ танцювальну музику для вечора. У мене вдома є глюксусові диски і бітли, і рок-групи. Отож ми залишилися після роботи переписувати. Хто саме? Слава Модесте я. Правда, Модест згодом кудись пішов, і ми вже записували удвох. Раптом я згадала, що треба забрати кореспонденцію для відправки, ну і побігла в приймальню, коли бачу, йде Жанна, хустку до очей прикладає, чорні патьоки від фарби по лиці розмазує. Яка виходить з кабінету Григорій Антонович теж дуже схвильований. Він, я знаю, сам дуже нервує, коли робить комусь зауваження. чого питається? І що працівник робить щось не так? То йому треба вказати, я так вважаю. Жанна Іванівна того не терпить. Сама всім любить зауважувати. А коли їй, то бачте, гнівається, не подобається. Телефонний дзвінок перервав її розповідь. «Кіреп слухає», – говорила Даринка вже сухим діловим тоном. Ні, це не Жанна Іванівна. І Григорія Антоновича теж нема. Поїхав до обхому партії. Буде о сьомій годині. Що? Товариша Маринича? У нас так Це мене. Анатолій взяв з рук дівчини трубку. Слухай, Маринич, почувся голос грека. Громадян голова щойно вийшов з хати. Іде до тролейбусної зупинки. Учарявого з машиною вислав за тобою. Тримай зі мною зв'язок, я виїжджаю. Маринич поклав трубку. «Даринка, передасте Григорію Антоновичу, що я завтра до нього зайду або подзвоню. А вам бажаю успіхів у змаганні з екзаменаторами. До побачення!» «На все добре, вам також бажаю успіхів!» Волга м'яко, як човен до берега, підкочує добровки тротуара, пригальмовує, але не зупиняється. Водій поштовхом відчиняє дверцята і Маринич на ходу падає на сидіння. І відразу бере мікрофон рації. «Дванадцята! Я восьма! Де ви? Доповідайте!» «Я дванадцята!» – Чути голос грека. «Знаходжусь біля універмагу. Голова вже в десятому тролейбусі. Наш із слідом! Зараз проминули привокзальну площу. Їдьте до оперного театру. Як чуєте мене?» «Прийнято!» «Їдемо до оперного!» Маринич обертається. На задньому сидінні поруч з кучерявим височіє старшина Носенко. Міліцейську форму 62-го, якщо не більше розміру, він собі підібрав, але цивільний костюм мусив шити. Кровець, бажаючи зробити Носенка стрункішим, завозив костюм, а Носенко чомусь прагне застібнути піджак на всі гудзики. Вони не витримують, і через те старшина постійно тільки тим і займається, що пришиває гудзики. Анатолій киває йому і до Кучерявого. «А ви, власне, як?» Кучерявий, видно, чекав за питання.